жахнула б її по голові і по всьому. Це закрило б завісу спектаклю, у якому життя ніби випхало її на сцену грати чужу роль замість своєї, звичної, за багато-багато років. При цьому ні сценарію, ні слів нової ролі вона не знала, а жила-грала неначе на навпомацьки, роздавляючись навколо, причмелена такою несподіванкою. Але гілка і сили небесні натомість цілили в пажулю, а її лишили грати далі. Треба сказати, що з машиною могло бути гірше – адже ходова частина зовсім не постраждала. Просто Амалія уявлення не мала, що тепер робити, адже в старому спектаклі поруч із нею був персонаж, який швидко і міло, ніби за допомогою чарівної палички, вирішував купу питань і побутових, і автомобільних, і решту, про які вона звикла, не замислюватися. Але завіса впала несподівано і, здавалось, розрубала п'єсу навпіл. Далі кожен гід своєї, і вона мусила грати сама, навмання чи награти взагалі. Але сьогодні Амалія їхала маршруткою додому і не відчувала дискомфорту, адже в голові ще звучали фрази французькою і розповідь Крістін про її бритонську бабусю, котра зазнала стільки прикрощів у житті, хоч і провела його серед шикарних квітів, і добрі слова про Київ, які захоплено промовляв на прощання чоловік Крістін, і компліменти її французькій вимові, і їхнє запрошення, коли будете наступного разу в Парижі, Неодмінно зателефонуйте. Ми вам покажемо наші улюблені місця. Коли будете наступного разу в Парижі. Сумно всміхнулась Амалія, поправила на руках хмережені рукавички, колись привезені саме звідти, і знову вімкнула внутрішнє відео на повтор несподівано прочитаної сьогодні історії. Розділ п'ятий Ох і за в її миті. Шбурнув болгарку на підлогу, вхопив за руку, затопотів ногами, стіпив зуби, присів і замер. Тихо стало так, ніби я втратив слух. Раптом десь за стіною завис Певс. Потім у під'їзді загудів ліфт. Біль не вщухав, а навпаки підіймався вище по руці. Я розплющив очі. Болгарка валялася долі, шнур був висмикнутий із розетки, а на паркеті за метр від мене лежали на відсланні один від одного два пальці. Я стискав правою рукою ліву долоню і боявся відпустити, мабуть, іще не вірив, ще сподівався, що все не так погано. Але раптом потекла кров страшно і якось несподівано, і кинувся на кухню. Зазвичай саме тут люди отримують медикаменти. Здоровою рукою я смикав одну за іншою шухляди кухонних меблів, інколи знову хапаючись здоровою рукою за поранено, щоб затиснути рану. Усю підлогу кухні забризкав кров'ю, але тоді це було байдуже. Не знайшовши аптечки, я скопив зі столика чистий рушник і туго обмотав ним руку. Спокійно, без паніки, ніби в армії скомандував я собі і вмить пригадав нещодавно бачену передачу про досягнення сучасної хірургії. Швидку, терміново викликати швидку, треба встигнути. Я кинувся в коридор, де на полишці... Стояв хазяйський телефон, притиснув замотану руку здоровою до свого боку і набрав 103. Молодий широкоплечий чоловік стукнув правицею по столу, а потім покрутив перед собою лівою рукою. І він не був упевнений, що його співрозмовник Віктор розглядів відсутність двох пальців, адже той сидів у приміщенні кав'ярні в темних окулярах, і хоч і реагував на розповідь, але дивився ніби понад головою оповідача. «І що? Як ви діяли далі?» зацікавлено спитав його слухач. «Невже не намагались врятувати руку?» «Намагався. За мить я відшукав на чужій кухні порожню півлітрову банку. Навіть сполоснув її для годиці і повернувся до вітальні, де саме робив господарям ремонт того пам'ятного дня. Знаєте, не буду приховувати. Стрьомно було на них дивитись, а тим більше взяти і покласти в банку. Мені одночасно і не вірилось, що це насправді – і хотіли швидше бігти до лікарів по допомогу, щоб вони все залагодили. Я присів на опочіпки і зробив це. Вони були ще не холодні, і впали на скляне дно один за одним, тихо, як у німому кіно. Запам'яталося, що здорова права рука тоді страшенно тремтіла. Раптом я усвідомив, що тратив відчуття часу, а швидка, певне, вже скоро приїде, тож краще бігти їй на зустріч. Я вхопив банку здоровою рукою і кинувся до дверей. По дорозі помітив свою сумку, прихопив її, ліктем натиснув ручку вхідних дверей, а далі штовхнув її ногою, щоб закрилися. Так само ліктем натиснув кнопку ліфта і притулився до стіни. Гострий біль у руці минув, але двіра не боліли тупо, здавалося здавалось, ніби через ці місця з моєї руки тягнули жили. Відкрились двері вантажного ліфта. Мені було байдуже, який прийде першим або лишень швидше. Я ввійшов до кабіни. Наштовхнувшись настривожено незадоволений погляд молодої особи з пишним рудуватим волоссям, і ліктем натиснув кнопку першого поверху. Здавалося, ліфт спускається безкінечно довго. Я втрачав сили, а перед очима все ще стояла абсурдна картинка.